Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Tänäänkin tätä sinkkulaivaa luottaa kapteeni, jonka luvut alkavat desimaalipilkulla. Täältä tulee Ari Kohvaa! Joo, joo, joo, joo, hei. Timppa, se positiivinen asenne unohti. Kokeile huomenna uudestaan, mutta mä paljastan, että me ei ole saatu vielä ensimmäisiä tota numeroita niin me voidaan täysin hyvin mieleen olla Spotifyn vähiten kuunneltu ohjelma. Me ollaan niinku tämmönen ääniaaltojen Titanic syvällä pohjalla. Mut hei, bändi soittaa edelleen ja sehän on positiivista. Nyt on ollut tota niin pitkät 24 tuntia tässä. On väännetty erinäköistä kuvaa ja ääntä ja videoa ja erinäköisiä sopimuksiin luettu ja hyväksytty ja niin poispäin, niin Niinni. Niin. Ihan kiva istahtaa tähän mikrofonin ääreen omien ajatusten kanssa. Ja nyt sen takia mä päätänkin, että me puhutaan tänään keittailusta. nimittäin. Mä katsoin tossa mennä viikolla tämmösen komediaspesiaalin Netflixistä. Olisikohan se ollut Chris O'Dealia tai joku tämmönen, joka linjas, että sä et halua tavata naista baarissa. Ja mä olin heti kädet puuskassa silleen, että Mitä? Tullakin haluun. Mikä juttu? Mutta se ajatus jotenkin jäi tuonne niinku takaraivoon ja mä jotenkin funtsin sitä ja sitten mä totesin itekki, että ei kyllä se itse asiassa näin on, että mä en halua tavata näistä baarissa. Mutta oliko jotain podcast on siinä mielessä ratkaisuorientoitunut, että meillä on myöskin ongelmiin ratkaisut. Joten mä kerron ne teille tänään. Sen lisäksi vihdoinkin lanseerataan kiinalaiset uutiset, jotka on siinä mielessä ihan täysin suomalaiset, että ne on pu suomeksi puhuttu. Ja kerrottu, ja ne on myöskin Suomesta, joten te, jotka lähtee itse juokseen jo tota, no, niin paikalliseen kirjastomarkettiin, niin kääntykää takaisin. Ette tarvitse kirjoja, mutta ne on sen takia kiinalaiset uutiset, että se tunnari on tehty semmoisesta äänipaletista nimeltä Chinese Modern Music tai joku tämmönen, niin, niin ne on nyt sitten nimetty kiinalaisiksi uutisiksi ennen kuin joku parempi nimi keksitään. Ja, ja ehkä me nyt sitten vähän vielä avaan tätä, millaista on olla tämmönen todella suuri mediajätti, 28.4. yksijössä yhtenä henkilönä, tuottajana, juontajana sekä markkinointipersonana. Ja kerron muuten vitsinkin tänään. Nyt laitan muuten isolle. Kerron tänään vitsin ja paljastan, mikä oli edellisen arvoituksen vastaus, minkä annan muille, mutta pidän silti itse. Se on lupaus ja lupaukseni tänään on, että tänään kerron vitsin ja se on vielä hyvä. Sitä en sitten tiedä, onko se hauska. Noni. Aletaas taas paukuttaa Vai oliks sulla jotain? Joo, no olihan mulla Nimittäin Sä et haluttavata näistä baarissa Pubissa No ehkä klubilla, mut sekin on vähän siinä kintaalla Nimittäin Jos haluttavat naisen, niin sun täytyy mennä johonkin muualle Kirjastoo Kunto ihan Hei, ihan perus seksitarvike kauppaa Saapahan jotain lisäarvoa sen suhteeseen Ja mikä se ajatus on mulla siinä takana Tai tässä takana? Tämä on niinku just tätä, että nyt mulla lähti niinku tästä takana sanasta Joo, palataan Niin mikä ajatus mulla nyt tässä on? Niin mä osaan jo ihan hyvin ottaa kiisseliä Mä en tarvii semmos mutta mut kirjastosta vois jotain uutta Joku semmonen älykäs sivistynyt tyyppi, joka tuo mulle jotain lisäarvoa Vielä niinku jotain, mitä mä en chenna. Mut sit taas toisaalta se kirjasto on kyllä vähän huono paikka näin niinku kovaääniselle tyypille Kun siellä pitää kuiskata Ja kaikki kuulostaa perversilta ja yliseksuaalista, kun se sanoo kuiskatan siellä hyllyjen välissä. Moikka. Sä olla oikein lukutoukkaa. Mä siis rakasta rakastan kirjan sivujen tuoksua. Oot sä enemmän kova vai pehmeä kantista, ystävä? Ni niin tästä niinku huomaatte, heti tulee sellanen pervohiipparivipa, joten itse asiassa ruksataanpa toi kirjas. Unohdetaan kirjasta mutta kuntosali. Hyvä, kuntosia tai ainakin motivoituneet tyyppejä. Ihmisiä, joilla on kimeä energiaa siihen omaankin elämään. Varmaan löytyisi joku daami tai äijä, jos on siihen suuntaan, joka potkisi itseäkin persyksille muuallakin kuin sema -kuvannassa. Sitten taas toisaalta... Miten se kuntosalille meitä heittää niin ekat jejet. Varsinkin huono huonokuntosana, helposti hikeentyvänä tyyppinä. Öö, ne niin pakko sanon, niinku mennä heti, kun sä tuut. Niin sinne salille, ennen kuin oot ihan hies. Mutta sitten taas miltä sinä näytät sen salimuille, kun silloin et että popit korrella joku pelkkää nousua, listaa, sit se näkee kun sä kävelet sinne salille, Tuut siihen keskilattialla alat väijyy Gigalet aerobisen sektorin, no siellä on joku niitä New Year, New Diet -tyyppejä, jotka tästä leviävät eroon joulukiloista. No sitten katsot vapaat painot osaston pelkkiä miehiä pitkällä ja lyhyellä tukalla. No ainoa vaihtoehto on sitten tää venyttely, jooga, keskilattialla sektori. Meet siihen. Mut miten se, si tää on nyt taas se ongelma, miten sä saat kontaktin siihen, Jaa, mi, kun silloin ne kuulokkeet ja se hirveä pumppi, tämä mikä taas taustalla nyt soi melossa. no se, koputat siihen kuulokkeeseen. Ja samalla sit huomaat, että sun on todellakin huonompi kuin mitä luulit. Jo pelkästään se salinpaikki kävelee, herätti henkiin, sun hikirauhat ja vanhat röökikehkot ehtii e e jo kuivu kasaan. No, kuitenkin. Jos se sitten hyvällä tuurilla ottaa, ottaa ne kuulokkeet pois päästä, niin hei, nyt jos siellä on joku Fitness baby linjalla, niin tuu vapaasti kertomaan, että voisiko tää toimii. Hei moro! Tosi kivan näköinen toi äskeinen liike, mitä sä teit. Haltu lähteä vaikka jälkeen. Koska... Niin huolikaan menisit kuin pisseli. Ei varmaan, en usko, että sä olikin Eli tota... No joo. Mä, musta tuntuu, että me voidaan yhtä ääneen ruksata tuo kuntosalikin pois. Eli meillä jää nyt siis tää seksitarkki liike. Tää on niinku se place to be. missä tavata naisia. No mikä mun tulee mieleen, niin joo. Varmaan ihan kivaa virikettä siihen kauneempaa, mutta mitä mä teen saunassa näin nipukoilla? Mä ihan vielä kuumenee <hysy> Ei vaan. Ää, kiva uutta juttu. Mutta jos palataan meidän näkökantaan, eli sen seurustelukumppanien niin se syy, mikä takia mä en ihan rehellisesti vielä kokeillut tätä mesta, niin on se, että mikä on se hylly mistä sä aloitat? Koska ensinnäkin siellä soittaa tämmönen tämmönen musta taustalla. Ja sit niinku nää tämmöset niin anaalivasarat ja muukin tämmönen väkivaltajuutta nännikaapelit, niin on ehkä vähän turha lajuu mulle. Ihan jees, mut ei, ei ole mun pala kakkua. Sit taas makkukondomit, käsirohdat, ehkä vähän turha perus. Niin kun mä tarkoitan vaan, että se kirjastotakin saattaisi niin olla siihen suuntaan. Ja nyt kun me haettiin jotain niin uutta, niin... Ei ehkä sekään. Niin se sitten tää joku ronttinaamarisidonta? sidonta? Joku muu. Ei minä tiedä, mitä näitä nyt onkaan. Ehkä mä vaan menen sinne. ehkä mä vaan menen sinne baariin. Sanokaa te, missä on paras tapa tapaa tapa, tapa, tavata naisia? Miten? Paras vinkki on, että tää oli sulla jotain kukkia ja sidontaa siellä? Ai ei. No, mä ja mun vyöryusu mennään sit muualle. Mutta mitä, Sarska? Oliko jotain? Oli. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirtykäämme tunnusmusiikin kautta uutisiin! Tampereelta Helsinkiin muuttanut Timo joutui pettymään. On valmis haastamaan Danin. Tampereella Tamperetalossa marraskuussa viimeinen iltakiertyen keikalla käynyt Timo Muutti Helsinkiin ja sai tupaan tulijaslajaksi lipun Danin Hartvalareenan keikalle. keikalla. Lipussa luki viimeinen ilta. Oliks sulla Timo jotain kommentteja? Kyllä, totta tämä on. Uskon, että kyseessä on vedätys. Matti kuoli ja päätyi taivaaseen, missä Pyhä Pietari oli häntä vastassa. Matti ihmetteli, kun siellä oli paljon kelloja. Mikä juttu? Nämä ovat valehtelukelloja. Aina kun joku valehtelee, niin kello lyö. Esimerkiksi, tuossa on Kekkosen kello. Se ei lönyt koskaan. tuossa on Arvi Linni kello. Se löy vain kahesti. Missä se on Paavo Väyrysen kello? Juu. Se on Jeesuksen toimistossa. Tuule Timena. Ja mennään nyt vielä kerran. Eikö se hyvä tää biisi? <tuhun> <tuhun> Ajankohtaiset aiheet kuulet aina jostain muualta. Mutta oliks sulla tähän loppuun vielä jotain? Joo mä lupasin sen vitsin kertoa, kun tossa äskenhän ei vielä sellaista tullu. Ja tota... nyt tulee. Tota... pariskunta oli aivan rakastuneita toisiinsa. Ja he päätti sitten perustaa tämmösen yhteisen Instagram-tilin, johon sitten päivittäisivät heidän elämäntapaa ja arkea. Tämmönen klassinen tilanne. Voissa sattu kelle vaan, Tämä on itse asiassa tosi tapahtumiin perustuva No, No, käyttäjätunnukseks valikoitu sitten pari hassua, yhteen ja isolla. Sitten piti laittaa salasana. Ja sehän on ihan käsittämätöntä taistelua. Ja tota hetken sit niitä isojen ja pienien kirjoiten kanssa taisteltuu Miehellä meni hermo Ja hän kirjoitti siihen isolla, että Mun kulli Liian lyhyt Sanoi Instagram Nainen repäs nalko. Mies suuttu lisää Ja laittoi, että Mujani niin salainen arkisto Ei kelvannu Instagramille Ruudulla ilmestyi teksti Liian helppo <tys> <tys> No joo Se oli semmonen vitsi Mähän lupasin, että se oli hyvä. Hauskasta ei sanonut mitään, mutta joo. Nyt kello on niin paljon 028. tiistai myötä eletään, että tota, meikäläisen päivä on nyt kyllä pulkassa. Se on semmonen homma, että... Että joo, mutta lopetan tämänkin jakson arvotukseen. Ja ihan vaan siitä syystä, että joudut tuleen huomennakin se kuuntelee. En tiedä, mistä hyvä tyyli, mutta tällä mennään nyt ainakin tää viikko. Mikä on vaikeita vihanneksen palottelussa? Ja sillä aikaa, kun selvität sitä, niin minä toivotan hyvää yötä huomenta tai mitä kellonaikaa elätkään kun tätä kuuntelet Illetään est Ranskan opintojeni hyödyntäen Kuullaan taas huomenna minä olin Ari Kohma Tämä oli oliks jotain moreo. Lisää tätä ja muita sirkushueja Instagramissa Ari Kohma Official Tervetuloa takas linjoille taas huomenna